بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبينا وشفعينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين توكيو <تصفيق> توendelea na darasa zetu tafsiri ya Quran tukufu leo hii tunaingia katika sura taa sura ya 20 yenye rahae na nasibia kana kwamba sura ile iloshukia mka Mwenyezi Mungu anasema Subhana wa Taala Bismillahir Rahmanir Rahim Ta ha ma ansalna alayka alquran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha Nun ta ha ni mngoni mwasile wanaviona wachamuungu Mungu wengi wanayeeposha na kuzingia kama hizo sura kama hizo kama hizo kuzitafsiri wanayeeposha na kutafsiri kwa kukimbia kuja kuzidisha kitu au kupunguza kitu katika maana halisi aliyokusudiwa ya herufi hizo Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema kumbe mtume wake Muhammad sallallahu Ma anzalna alayka alqur'ana litashkaa hatakui taremsh kwaako qur'ani ili kutie mashaka ili kupata shida usiyo lengo qur'ani haikotoka kwako kwa lengo hilo Ila tadhkiratan liman lakini imeletwa kwa ajili ya kuwa ni onyo miongozo maelekezo kwa yule anayemcha Mwenzi تنزيل من خلق الارض والسماوات واده هو ني وترمشو وترمشو هو مترمشوا كوتاكوا مومبا بينغو نا ارضي كومومبا ارضي نا بينغو زا juu الرحمن على العرش استوى ما ين إحساني مريمهو ما ين رجه مكو وجه واك ميني عرشي امباي امديريشا عتوالا hiyo Kiti cha enzi cha Utukufu, utukufu usiku fisa ardu, ni mfano. Lahuma fi samawati wa ma fi Ni mali yake Mwenyezi Mungu vyote Vili vyoko mbinguni na vilio ardhini. Wa ma bainahuma na vilivyo kati ya mbingu na ardhi. Wa ma tahta thara na vilivyo chini ya ardhi. Wa intajhar bilqawl. Wa hivyo basi walawe kwamba ataka kama utaficha maneno yako fa inahu ya munyzimu ya alam sirra wa akhfa ana yajua yaliyo fichwa na yaliyo fichwa ndani ya ficho allah la ilaha wa ibada kwa wajibu wote mbinguni na ardhi mwingine anayestahili kuabudiwa isipokuwa anayo majina matukufu anayo majina matukufu. Wallahi al-asmaul wal husna faduuhu biha. anayo Mwenyezi majina matukufu muambeni mwiteni kwa majina hayo. Mwenyezi Mungu mtukufu anaanza kusemlea mtume wake Muhammad kisa cha mtume Musa pala semapo. Wa hal ataka hadithu Musa. Hii ni aya ya 10. Anasema a tisana 10 wa ataka hadithu musa je muhammed si zimekujia hadith za musa kumbuka basi cha kukuongeza kukufahamisha ukumbuke kisa chake musa a wa wakati alipouona moto kwa umbali akiwa safarini kutoka misri kuelekea yemen katika ardhi ya mtume shuaib ardi ya mtume shuaib ambako alikishi pamoja na watu raia zake mtume Musa baada ya kumaliza muda wao walioandikiana na mkwewe shuaib alilazimika kuondoka Yemen kuelekea Misri katika safari yake hiyo ya kuelekea Misri katikati ya njia wakati wa usiku aliona moto ukimpesukia kwa mbali ikamjii au moto huo ndio akawambia kama anavyeleza hapa Mwenyezi zingu idhra anara wakati Musa alipowona moto waqala li ahalihi akamwambia mke wake mamkuthu kaeni wewe na watoto hapa mniachie mimi niende kwenye moto ule inni anastunara mimi nimeona moto kwa mbali Laali a'tiakum minhaa biqabasa Ili nkakupatieni kutokana moto hule chocheo cha kuja kukoleza moto hapa Ambalo moto huo utatusaidia kujipunguzia baridi aw tena 'ala an Au aw kiangazio kiangazio cha moto Au ajilu 'ala nari huda Au nkapata kwenye moto hule mwongozo falama ataha wakati musa alipoufika moto ule nudiya alilinganiwa ya musa ewe musa ini ana rabuka hakika mimi ni mlazi wako hapa walipopafika mahala patukufu pahala pa, patakatifu fakalahna alayka vihuwa vyatu vyako innaka bilwadi lmukadasi tuwa wewe hapa ulipo uko katika yangu takatifu lilotakaswa mchanga wake. Wa anaختار tukana mimi kuchagua wewe kuwa ni mtumi wangu. Fastami limayuha. Yasikilize kwa makini yanayotumwa kwako kwa njia ya ufunuo. Innani an Allah, la ila illa ana. Mimi ni ndiye mustahiki wa kuabudiwa. Hakuna mwingine nusege kabudus kwa mimi wa akimi salata lidhikiri kwa hivyo endelea kuniabudu mimi na hudumisha sala kwa kunikumbuka mimi na kunihamba Inna saata tiyatun akadu fiha kiyama kinakuja na ninakaribia kukificha nakaribia kukificha litujza kullu usimbi bima ili watu waendelee na mipango yao na nyendo zao kwa mwamuzi ya kile zao na mwishoni walipwe kila nafsi kwa mujibu wa nyendo zilizo kuwa nazo katika maisha yake ya dunia fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha na kujiandaa kwa ajili ya kiyama mtu yoyote ambaye hakiamini na yoyote ambaye hakiamini kiyama watabaha wa Akafuata mapenzi ya nafsi yake usimfuwate fatarda ikaja kuwa ni sababu na wewe ukaangamia wamatilka biaminika ya Musa na kitu gani kile cha mkono wa kulia ewe Musa Musa kale akasema Musa hie atawaka tatawaka alaiha wa ahushu biha ala fanami walia fiha ma'arib ukura ya Rabi wa ilahi wa sayidi hii ni fimbo yangu Hutegemea mwenyewe katika safari zangu na huporea majani kuwaporea wanyama wangu si hayo tu lakini ninao pia katika fimbo hii manufaa mengine ninao manfa mengine, you know, mengine huyapata. kal akasema mweziungu alqiha e Musa hiyo chini ya fimbo alqiha ya Musa hiyo chini ya fimbo Musa fa akaiweka chini fa idha hiya hayyah tun Koishtokia Musa akayonafimbo imeshageuka joka lina kubwa nikuitembea. Ka msemgakaambia khudh ha wala takhaf. Ichukue hiyo fimbo yako wala usiogope. Sanuriduha siratah alula tutairejesha katika umbile lake la kwanza. Tutairejesha fimbo kama ilivyokuwa mwanzo. Wadum yum yadaka ila janahika. Tia mkono wako kwenye kopa yako. Ukisha utoe takharuju bayda utaditoke hali kuwa ni upe unangara min soe bila ya ugonjwa lote aya tan ukhrar hiyo ni dalili nyingine muujiza wa pili fimbo na hii ya pili lenuriyaka min ayati lan kubra ili kukuonyesha baadhi ya miujiza yetu mikubwa Melengo na makusudio lakukopawe mjiza hiyo iذهب الى فرعون انه طاغى tunakutaka uende kwa faraun wanaende kwa faraun paniye ameshakiu kamipaka qa musa akasema kwa mbe mala yake rabbishrah li sadri wa yassir Uniampeshisie hukumu langu hili. Niondoshe kichembe cha uleme ukiepukane na uleme wangu ili nikizungumza nao fahamu maneno yangu. Wajali wazira min ahli Harun akhi. Nifanyie mimi msaidizi katika familia yangu. Nakasna mpendekeza Harun ndugu yangu. Ushdur bihi azri. nguvu, kwa yeye kwa kumchagua yeye azri wangu. Ambri, na tie nguvu aziri wangu washiriki fi amri namshirikishia katika mambo yangu. kainu sabbihaka kathiro ili tuweze kukutakasa kwa wingi wanadhukura ka kathiro na tukukumbuke kwa wingi kukusifu, inna kwa kusifu innaka basira kwani wewe ulivyo kwetu sisi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kimjibu mtume wake Musa akamwambia, "Qal, qad ūtītas'ū lakā yā Mūsā. Umeshapata ombi yako e Musa. Musa. Sisi tukusi mema mengi. Tunakufanyia mema mengi. Wala mananna 'alayka maratan ukhrā. Ukumbuke kwamba sisi tulikushukunia imesha juu yako mara nyingine. Idh auhaina ila ilā ummika Kumbuka pale tulipopeleka ufunuo kwa mama yako Elham tulioipeleka tukamwambia aniitazifee fi atabut mama we, usipate tabu mtoto tutamhifadhi siri katika sanduku faqdhifee fi alyammi na sanduku ulitupe katika bahari ulege katika, katika bahari falyulqihi alyammu bisahil Bahari hiyo itamchukua mtoto huyo na kupeleka ngambo ya pili. Huko ya akhuduhu adu wa adu Mtoto huyo atachukuliwa, ahifadhiwe, alelewe atunzwe na adui wake na adui wangu na adui wake. Adui wangu Pharaoh na adui wake, huyo huyo Pharaoh. Mjeziungumwambie mtunusa wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Na nalitia niliweka kwako mapenzi kutoka ndani mimi wakakupenda vatu wote viumbe wote mpaka maadui zako Tulifanya hivyo ala aini, ili uhifadhiwe chini ya wangu Id tamshi ukhtuk watakuna hal adulukum alaman yakulu farajana ila ummek ka takrahinuha wa la ta waqataltna wa sanfana jaynaka min al-awami futuna falabithta fi sinina fi ahli maryam thumma ji'ta ala ya musa mzyngu na msimulia musa kumbuka musa id tamshi ukhtuka waqta aliyatambia ndugu yako fataqulu akwambia familia ya farao wakati wamesha kuchukua wewe uko mikononi mwao, hal adulukum ala ma yakulu sivai man takuelekezeni mtu ambaye atamleawe mtoto wenu na wakamkubalia parajana ka ila ikawa ni sababu ya kuwezekana kukurejesha kwako wewe kwa mama yako kaitakarra ita qarra uliburulika jicho lake na kilio wala tahzan wala sintadayka huzunika wa qataltanawsun na wao walipofika kuwa barabara ukauwa mtu wewe kana jainaka tuka kutokana na majonzi kwa kutuna na tukakufanya mtihani mwingi mtihani kadha kadha tofauti falabis sinina fi ahl madiana ukakaa miaka katika watu wa madiana huko yaman hali unachunga thumma jiita kadari ya Musa kisha ukaja zako kwa mpango tuliokushaipangia kukupangia wewe, wewe Musa watuka sanata nafsi لنفسي nimekuchagua kwa ajili ya nafsi yangu idhhab anta Musa kuanzia sasa wewe ni mtume wewe na ndugu yako nenda wewe na ndugu yako Biayati kwa ayat pamoja na miujiza yangu hizi dalilizo hizi wala taniya fi dhikiri, wala choke msikimu katika kunakumbuka idhhaba nendeni wewe nyinyi ila farauna kwa farauna innahu tagha ya ya mashiku ka min fakah faqul lahu mwambiyeni fir'aun qawlan layinan min mazuri, mazhur ya siyasa na busara la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wainda ka'unyka aw aka'gaba wainda ka'unyka akamteeru aw aka'gaba kunya limadhara e kutokana na undani na hikima ambayo itamfunukiya Kala, akasema Musa naharun rabbana ewe mwalewe, ewe lezi wetu ina na hofu ayafrutu alaina sisi tunaogopa asijakarpuka akatorufikia huyo au ayatwa au aka mipaka mwenyezi akasema kuambia watu wa wale hao kala, akasema la takafa, msiogope inna ni maakum asma wa mimi niko nanyi, niko pamoja nanyi, ninasikia kila kitu kachozungumzwa dhidi na tunaona kila kitu kachotendwa kwe, kwenu ninyi fa atiyahu muende yenyu farao kaula muambie inna rasuula rabbik sisi wawili ni wajumbe wa Mola mwle wako wazee wako fa arsil manaban israeli tulichokujia tunakutaka uwaachie bani israeli bani, Israel bani pamoja sisi siba wa tiwaa pamoja na yuhuru, apawunwa, sisi wa horo uwaondoshe katika utumwa ambao unowalazimisha wala tuadhibuho wala usiwatese bi ji'naaka biayatim mirabbik tumekujia sisi pamoja na dalili kutokana na wako wassalamu ala manittaba alhuda na amani ya Mwenyezi Mungu kila ambaye atofuata uongozi inna kad uhiya ilaina aka sisi pemeletwa ufunuo kwetu anna al'adhab alaman kathaaba wa tawalla kwamba adhabu ya Mwenyezi itawashukia wale wenye kukadzibisha Mwenyezi Mungu na kuipa mgongo wa imani qa pirau akasema kumwambia Musa fa marabukuma ya Musa ha hebu nambie ni ni upi hasa huo wenu ewe Musa ni nani qa Ka, Musa kambi Rabuna alladhi ata kull shay'in khalqahu thumma hada. Mula wetu ni yule ambaye amekipa kila kitu mbile lake na kukiongoza. Qala fama balu alqurun alula kwa ujinga wake na Musa. Hawa, hebu nipe habari ya wale watu waliopita wale kushapita ngulia kabla ya wewe Wamepotea wale, Wa wale wanaongoza? Qala Musa kamjibu ilmha inda rabbi. Hawa ilmu yao iko kumla wangu fi kitabin dana kitabu sha andikwa hiyo kum la yaqbilu rabbi wa la yansa hapotei mulawangu la saao alladhi jaala lakum la'ama hadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa azwajan min nabatin shaffar menizingu mbaye amekufanyeni nyinyi ardhi kama nitandiko flo na kaifanya ndani ya ardhi hiyo njia ambazo mnafuata mnakwenda mkifika mahali kusulia. na akateremsha kutokana na mbingu maji ambayo yanachukana pamoja na huwa. tukawatesha kwa maji hayo aina mbalimbali za mimea yenye kutoa nafaka na, na matunda shata tofauti kulu warahu anhamkum kuleni namkimlishaye wanyama wenu inafi katika la ayati hakika ya haya kuna dalili za wazeeuli inuulinha kwa ajili ya watu wenye akili wanaozitumia akili zao minha khalaknakum namjua ya kwamba kutokana na ardhi tumekuumbeni ninyi wa fiha ndani ya dunya ard takurejesheni wa منها نخرجكم طاره اخرى na على ارض تتكotoeteni tutakotoeni tena mara ya mwisho munyeezungu alisema tumekumbeni kutoka na ardhi kwa kumuumba baba adamu. na sisi tunazaliwa tunazaliwa kwa nguvu za katika miele ya wa wazazi wetu kutokana na ardhi na matunda ya ardhi ndio kwa sisi vile vile tunotokana na ardhi na kisha Tunarejeshwa tena katika ardhi baada ya kila mmoja wetu kumaliza muda wake wa uhai wa dunia akapa akazikwa anarejeshwa katika ardhi na hata anatangaza Mwenyezi kwamba kutokana na ardhi atatutoa tena mara nyingine walakada laqad arainahu ayatina kullaha fa kadabawa farao pamoja na waidha hayo mazito na maelekezo ya ajabu ya hikima na falsafa alioelezwa na mtume Musa basi alizikanusha hizo, al, al, hizo zote dalili hizo na kakataa imani fakadhaba wa'ada alikanusha ukweli wa dalili hizo zote wa wabana akakata imani kala akasema aji itana litokorijana min ardina musawe tunakuja hapa, unataka kutuhamisha sisi katika ardhi yetu katika nchi yetu wesehrika kokutumia chai wako ya musawe musawe Atiyan na naka bisihr mithli basi tutakujia sisi tutakuletea uchawi kama huo wako tutaleta wachawi wengi zaidi kuliko mmoja na kila mchawi atakuja na utaalamu wake Ili tupambanishe uchawi wako na uchawi wa hao tumuone nani mkweli Fajaal bainana wa bainaka mawa'ida tuwekee baina sisi na wewe mihadi maalum yakunqama maalumu la huu na hanna wala anta makanana su'a miyadan ambayo hatutoivunja sisi wela wewe pa mahala senta kabisa katika ya miji ya misri qala akasema musa kumwambia farao moua'idukum yawm muzina. siku yenu ya kufanya hivyo iwe siku ya siku kuu wa an yuhshara an nasu buha na watu wakusanywa mchana wasimkujum pakaa shatoka mapema kabisa fatawalla faraunu fa jama kaidahu samata akaandoka faraunu akakusanya vituko vyake akisha akaja aka siku ya miadi qala lahum musa musa alipofika katika miadi akawaambia wa ilakum bulawain la taftaru ala allahi kadhiba muslim zulmun izimku uongo fayus bi adhabin iko ni sababu ya kukusaganisageni nyinyi kwa adhabu yake wa kadhaba na namjue kwamba ataondoka patupu hapa mzishi yoyote yule anaezuana jaribu kuzua hapata aondoka patupu patana za'u amruhum wakazozana wachao wao kwa wao baina yao, kwa asaruhu najwa wakaficha minongono ya siri kalu wa kasema inhadhani sisi jochocheo wili hawa Musa na ntugu yake huyu la ni wachawi wawili hawa yuridani wa ya يخرجاكم وان تكسوداني كوا مشan nyinyi min ardhikum kwa na chenye bi kwa kutumia uchawi wao wa yadhaba bi tariqatikum wa na heshima ya juu wa hakisha kukuangusha nyinyi heshima ya juu itakuwa ni yao fa ajmiu kaidakum thumma atu lakini la kusanyeni vituko vyenu uchawi wenu zote, binu zenu zote ulingo wenu kusanyeni kisha mje katika uwanja wa mashindano kwa mstari kikundi baada ya kikundi Wakada kad aflahal yawma na kwa hakika atakuwa ameshafuzu leo yoyote yule atakayeshinda Kalu wakasema siku ya miahadi ilipofika ya Musa, ewe Musa we. moja kati ya mawili. Ya Musa, ewe Musa we, either antulqiya, chagua moja, either utangulize wewe kutoa hizo dalili zako, wa either anakunana awwala ama tuwe sisi tuwe ni wa mwanzo utakao dalili hodari zetu. Qala Musa akamwambia, bal alku, Mimi nakupeni nafasi ya mwanzo. Anzeni nini? Kuleta hizo dalili zake. Fa iza hibaluhum wa siihum kustukiya kamba zao zile za urogi za uchawi alizo na fimbo zao za Kilimajo yuhayilu ilaihim na anakudanganyisha kwa watu minsihirim kutokana na uchawi wao انها tasa kwamba ni majoka yanatembea kuona vile au jasafi ujasa fi nafsihi khifata Musa akadhamiria Musa ndani ya nafsi yake woga قولنا tukamwambia la takhaf Musa we usiogope innaka anta al wewe mshindi tu hapa wa alqi fi yaminika hebu weka chini hiyo fimbo yako uliyokuwa nayo mkono wako wa kulia itameza wote hiyo vituko vya walivyofanya inma sanau kaidu sahir hiyo vituko wao walivyofanya ni vituko vya kichawi wala yuflihu sahir haithu ata na wala hafanikiwi mchawi kwenye ushindani wa kweli popote napotoka. Fa ulqiya saharatu sujudan baada ya kuona wachawi vimbo zao zote, viporo vyao vyote, tamba zao zote vimemezwa na nyoka mmoja. Wakaporomoka wachawi hao kumsujudia Mungu. Kalu wakasema aamanu bi haruna wa Musa. Sisi tumeshaamini kwa mlezi muumba wa Haruna na Musa. قرا فرونا قال لك يا او كميه متهجوا امنتم له يفني من المؤمن موسى قبل ان اذن لكم قبل ان مسك رؤوسني اا ما تشكوا تبويني انه لا كبيركم هو موسى دمكم بوينه او الذي علمكم السحر عليك كن شنين او فلا قطعنا ايديكم لكن Ntakukateni kateni mikono yenu kwa arjulakum na miguu yenu min khilafil mkono wa na mguu kushoto alafum mkono wa kushoto na mguu wa kulia walaw salibanakum fi judhu'in naqli lantaqutundakene katika bigawagabi mtende wala ta'lamuna namtajwa ayuna ashadu adhaban wa nani kati katiawile sisi mimi na huyo mungu wenu nani katika sisi mkubwa wa adhabu na mwenye adhabu ya kudumu qalu wa sha'aka mjibu diraun lan uthiraka ala maja ana mina albayinati. sisi hatukuchagui wewe hatukuwapi kupi na mbele ambele juu ya ukweli ambao umeshatujia na dalili za ukweli wal ladhi tuna tunaapa na Mola aliyetuumba hatukujali wewe faqudima anta taqali fanya utakalofanya inama takdhi hadhihi alhayat ad-dunya al haqiqat karolifanya wewe ni hapa duniani tu inna amanna birabbina. lakini sisi tumeshaamini kwa malaika wetu liaghfira lana khati'atana ili atusame madambi yetu wama akrahatana au liaghfira lana khatayana ili atusamee sisi madambi yetu kwa hatana na yale yote tulazimisha kuyafanya عليه minaseri ya chaawi wallahu khairu wa abqa na mwenyezingu ndiye bora kumwamini kumpuata na ndiye mwenye kukudumu malipo yake innahu man yati ya murabbuhu mujriman kana ayyatu atakamandaya malaika hali ya kuwa ametima dhambi fa inalahu jahannam atapambana na jahannam la ya fiha wala ya haya hatokuwa fangitani ya jihannamu wala hatokuwa hayi wa man yaatihi muuminan na hata kima ndia mwala wa aki hali ya kuwa miamini kadamila saliha na ama yafani mazuri ya farawi na suna wa ulaika lahumu darajatu lula hawa watapata daraja za juu za peponi jannatu wa alini mpepe ukazo milele tajirimi ni tahti hala nha chini yake na maji ya mito khalidin fiha hada kibaki milele umo wa dhalika jazaa man na hayo ndiyo malipo ya mwenye kumcha mwenyezi akajitakasha aka na madhambi na dhulma na shirki mwenyezi mtukufu subahana wa ta'ala akiwa kendelea na kutaja kisa cha mtume Musa alayhisalam anatuambia katika aya hii ya sabi saba ya sura Taha Wala kad auhaina ila Musa. Kwa hakika tulipeleka ujumbe kwa njia ya ufunuo kwa mtumi Musa tukamwambia pale ambapo Firaona aliandaa majeshi yake kwa ajili ya kuwasaka Musa na wafuasi wake kwa nguvuni ili waangamize mara moja wote. Tukamwambia Musa anasrib ibadi. Toka nchini Misri pamoja na waja wangu waliwamini Fadrib lahum tariqan. Nenda ukapigie kwa bakora njia filbahari katika mto huo wa Wa ya yabasan ukisha kupiga bakora yako hiyo, bahari itapasuka itapatikana njia ya nchikavu Yabasan itapatikana njia ya nchikavu. Pitawe katika njia hiyo pamoja na wafuwasi wako. La takhafu darakan wala taksha. Usiogope kukamatwa na hamadui maadui wala usiogope kughariki futo ghariki na adui hatakugusa faatbahum firaun musa kafwaatum gazu huo akavuuka pamoja na wafuasi wake na firaun na watu wake naye akawafuata bijunudi hii pamoja na jeshi lake walipokwisha jazana tu katika ufuko ule musa chabuka kule upande wa pili wao ndio ya faghashihum min al-yam ya ghashihum lele wafunikiza kondo la bahari lililolowapunikiza wa aballa firaun qawmuhu akawapoteza lebali firaun na watu wake wa wala kuongoza ya bani israeli peeni wana waku wa kada jainakum min tumesha tumeshakuwaokoeni na maadui wa badnaakum janibatul na tulikupeni ahadi ya kuja kuchukua muongozo hapo karibu ya jangwa takatifu wanazalna alaikum manwa wasalwa na tulikutremshieni nyinyi ice na nyama za kuchoma kuloo min tayibati marzaknakum tukwambia kuleni hapo katika jangwa hilo ambapo mleadimikiwa na maji mkadimikiwa na chakula kama chakula chenu na hicho na maji akapatikana katika jiwe lile la lilikuwa na Musa. Kuleni katika vitamu vitamu tulioku ruzukuni wala tatagawu فيه wa lamseekum pakadanya yake fa ya hilala alaikum ghadabi ikaja kuwa ni sababu ya kukushukieni nyinyi katika kitabu wa man ya halilahi ghadabi Mwenyezi Mungu anasema ayeyote ambaye atashukiwa na na yangu wakadawa ameangamia. Wa inni la ghafaruli mantaba taba. Mwenyezi anatangaza akisema kwamba mimi ni msamehevu kwa yule mwenye kutubia. Wa amana akamwamini Mola wake na mtume wake. Wa amila salihata, ya fahimu ya faradhi na sunna zake. Thumma hada. Akesha akaongoka kwa kuepukana na machafu. Wama aajalaka an qaumika ya Musa kitu gani kilichokufanisha uondoke haraka wache nyuma watu wako we Musa Karl akasema mn... Musa kumjibu Mwenyezi Mungu Hum ulaa ila athari Siku ya Rabbi lakini ninitangulia tu kidogo nao hapo nyuma yangu lakini wa ajiltu ilaika nilifanya haraka mimi kumbia kwako Rabbi e wangu ewe mlezi wangu leta ili uridhike nami. kani. Kaal akasamu yezingu fa inna qad fatanna qaumaka. Basisi sisi tumeushatia mtihani watu wako mimbaadika baada ya kuondoka wa adallahu musamir. Na sababu ya katika upotofu wa samiri kwa kuabudu ndama aliyemtengeneza kutokana na dhahabu zilizochangishwa na makipti faraja Musa ila qaumihi akarudi Musa kutoka katika mnaja akawaarejea watu wake kaduba na asifa hali amejawa na uchungu na msikitiko kwa kupata habari ya kwamba watu wake wamerejea katika ibada potofu ya kishirikina na kumwabudu ndama aliyetengenezwa na Samiri Kala akasema Musa ya qaum enjema zangu za ni Alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana? Mim fanya haraka yakubabaysha. Haja kupeni nyinyi muda wenu waadi mzuri afatala tala alaykum adhab? Hivi umekuwa mrefu mb kwenu muda? Am arattum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum? Am likusudia ishuke kwenu ghadhabu kutoa kwa muda wenu? Fa akhalaftum maw'idi ndiyo kavunja miahadi yangu? kalu wakasema banu israeli hao ma na kama waidaka ma na mawaidaka sisi mtukufu musa hatakufunja maadi yako bima kwa kwa hali zetu humilna auzara lakini lakinitumabebesha madhambi minzina tilkomi kutokana na viombo vya mapambo vilivyokosanywa na kuchangishwa kutokana jamaa zetu hawa wa wa misri faqad afnaha tukvikusana tukaziyusha alkasamiri. alqassamili kwa mfano huo ndio akaweka samiri kitu achukua nacho katika akiba zake kuweka tu dhahabu hilo donge hilo la dhahabu ndama. fa akharaja lahum min jiran akawa jasada mwenye mwili na nyama mifupa na menoofo lahu ndama huyo anamlio huwa huo ndio mlio damu huwa فقالوا وكسم ما كتبته هاو هذا الهوكم pamoja na firaona na wao maktaba na farao asa hada ilahukum basi ndama ndiye mungu wenu wa ilahu Musa ndiye mungu wa Musa fa nazi lakini amemmsahau au amemwacha amekundosa huko jabali turi basi mwenyezingu anawalaumu na wasuta anasema afala ya rauna alla yarje ilaihim qaula tifihawa ni kwamba ndama wenyewe hawezi kujibu masuala yao yoyote kama wakiwauliza wala yamliku lahum darran wala nafa'a wala na wa kuwapatia wao kuondoshia kuwa madhara yote wala kuwfutia manufaa wa yote. wala kad qala lahum harun min kablu, ya qaumi innama futintum, futintum bihi wa inna rabbakumur rahman attabi'uni wa attabi'u amri Haruna alijitahidi Aliwambia harun kabla ya, ya ku kusha kupotoka moja kwa moja ya qaumi yangu zangu inama innama futintumbi hakika nyinyi mmetiwa mtihani mkubwa na kufitiniwa kwa ibada hii ya lakini ukweli wa mambo inna rabbakumur rahman wa kwa mola wenu wenu wa kumwabudu ni ar hatta abyuna lifatana minni wa atiyo amri ni huwa amri yangu qalu wa lan nabraha alayhi hakifin hatta yarja ilana musa sisi to hatutoacha kumwabudu ndama huyu mpaka arejee musa qala musa lirajea akasema kumwambia harun ya harun ma manaaka idh raitahum danna kitu gani kilichokuzuia wewe ulipoona hawa watu wanaanza kupotoka? Allah tattabi'ani kitu gani kilichokuzuia usinifuate afa sayta amri wame ayasi amri yangu kala akasema Harun kwa kitu cha kujitetea yabnaun um, ewe mtoto wa mama alinitumia lugha hii kwa ya kutakaangalau ahurumiwe. uhurumiwe la taakhudhu bihiyati wala birasi Usinishikante zangu na nywele ukanikochokocha mbele ya watu hawa. Innikhashitu antakula. Mimi niliegopa kuja ukasema Farrakta baina bani Israil. ume wagawa baina bani Israil wala mtarkum qawli wala hukufuwat qawli yangu. Ndio jambo lililonifanya nilimlea mpaka ujaone mwenyewe Kana akasema Musa. Fama katubuka ya Samiri. nilipila lipi kupata we Samiri hata ukazua uzu huu bobo koabudisha watu ndama ka pakasema samiri basurdu bimalam yabsurubi mimi niliona kwa umbali kitu ambacho hawakugiona ha ha ha ha fa qabadtu qabatan min athari rasul nikanyakuwa konzi moja ya mchanga wa kwato ya farasi wa mjumbe wa munjingu jibril fana tuha nikalee tia katika sana mwilo la dhahabu likafufuka likapata mwili likafufuka likaweza kuwa ni ndama mwenye kuruka mwenye kucheza mkando akwenda huko na huko wakadhalika sawalati li, li. nafsi naibindibu aliniambia nafsi yangu fa kwamba samiri huyu alilelewa na Jibril ni mtoto alizaliwa nje ya ndoa mama yake akaenda kumtupa Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril ande akamtunze akawa anakwenda akimtunza akamshuhudia na mtoto akakuwa na maziwa alikuwa akiyapata kwa kidodo cha ncha cha Jibril ndio alikuwa akienda kimnyonyesha ili akapata uhai Kwa hivyo alikuwa ni mwenyeji sana na Jibril hapo aliposhafikia mtu mzima tena na kuweza kupambanywa mambo ali paona oh, siku moja Jibril anapokuja kila anapokanyaga farasi wake basi panaota mimea kila anapu, ukiondoka mguu wa farasi wake mahala panaota akana bila shaka pana siri kubwa hapa akachukua mtangao akao hifadhi lakini baada ya hapo naye akawa ndio mwisho wa kumona kwa kijipiri mpaka siku hiyo walio wa kindana bani Israila na Misri baada ya Musa kwa yuko katika mnaja mwaliko wa mula wake ndipo alipokatumia mchanga huo nyutiisa katika ilo sanamu la dhahabu la fanwa kama ndama likapata uhai hivyo ndio anajieleza hapa kwa Musa kadhalika sawalaati li nafsi Musa ka sayman fa zahab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa basi niondokelee mbali hapa ondoka hapa karbu yangu na wewe mwenye wa kulani milele usemilami sasa katika maisha yako wa inna laka mwaida na hakika wewe utakuwa na siku yako lan tu hulafahu ambayo hutoweza kuiepuka wanzuru ila ilahi kamwangalia wako mungu wako alladhi waltaale ambaye umekuwa wewe umemabudu haya kifa unadomu kuaibamuabudu la na hariqunahu tutamunguza tumalana sifanahu fil yamnsafa kisha tuli kumtie dibu lake katika bahari mtumtio kama upepo innama ilahukum allah hakika mungu wenu anastahili kuabudiwa ni allah aladhi la ilaha illa huwa ambaye hapana mwingine anastahili kuabudiwa sikuaye huwa sia kulli shay'in ilmu amekieni kila kitu kukijua Kadhalika nakussu alayka min anba'i ma qad sabaka. Mwenyezingu wanamwambia mtume wake Muhammad bin Abdullah, mfano huo tunakuwa tukikusimulia, tutakuwa tukikusimulia wewe katika habari za mambo yaliyopita. Wa qad atainnakam min ladunna na Nikwa hakika wa Muhammad tumekupa wewe kutoka kwetu ukumbusho mkubwa. Man a'raba 'anhu, yaani Qur'an mata ka upo mgongo huu fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra ajue kwamba atabeba siku ya kiyamati mzigo wa madhambi Khalidina fiha watabakimilele humo, wasaa wa saa alahum yawm alqiyamati himla na itakuwa ni mzigo mbaya siku ya kiyama kwao atakao beba yawma yunfaqu fisur, siku sikum bayta pulizo para panda wa nashrul mujrimin wa sanhaawu Yawma hiyo sufariyu hali ya kuwa wamegeuka blue macho yao yatakhafatuna bainahum watakuwa kanongonezana kwa majuto na masikitiko bainahum illa bidtum illa ashra Jamani min khabari hamkukani hii duniani isipokuwa muda wa siku 10 munyezungu ananiaa nahnu aalam bima yaqulun sisi tunajua waze uhakika wa yale wa yasamaa idhi yaqulu amthaluhum balaka qawsama yoo yu, ana jiona kwa ende vizuri mambo tarekata katika njia ya elimu atasema illa bithum illa yauma. hapana bwana ni hamtukani duniani isipokuwa siku moja tu wayasalunaka aniljibali nimesingwa anawaambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanakuuliza makureshi wa mahakama haya majbali atakwenda wapi siku ya kiyama kwa saudi arabia na nchini iran kuna majabali yamejitokeza huko ukiona ukienda kuyaona, basi uta, utashangaa utadawa kabisa hujui watu hao wanaishi bibi huko mahala kama uko huko <tumio> utashangaa kwa hivyo anamuliza mtume haya majabali haya yatakonda wapi haya faquli ambie yansifu rabbina nasfa atayapeperusha peperusha mwenyezi Mungu upeperesho upeperesho upepo wa upepo. jao pepo fayadharuha qa'an saf safha atayya ja ardi iwe safi kabisa kama upatu kama ubao mmoja la tara fiha iwajan wala amta Hutoona katika ardi mteremko wala mnyanyuko. yawma idhin ytabauna da'i siku hiyo viumbe wote watakuwa tawito wa Mwenyezi la iwajalahu uliokuwa hauna pa kupinda wa khashaatil aswaat na stania sauti zote lirahmani kwa jina Mwenyezi Mungu fala tasma illa hamsa hutosikia ispokuwa chakato za miguu yaumaythi la tanfaul shafa'atu illa man adhina lahu arrahman waradhiya lahu qawla siku hiyo hautosaidia wombezi wa wote isipokuwa kwa yule aliyeidhinishwa na Mwenyezi Mungu mwenye rehema na akaridhiwa kwa lile atakalolesa ya alam baina aidihim wa ma khalfahum man yote aliyoko ya mbele yao viumbe na aliyo nyuma yao wa la yuhituna bi ilma wa hawadhibiti yumbih ku, kwa upande wa mwenye zungu hawadithi chochote kile wa antil lilhayi lil hayy nyuso siku hiyo kwa ajili ya mwenye zungu mwenye uhai milele na mwenye kudumu wa kad man hamala zulma na kwa kweli ataondoka patupu mwenye kubeba dhulma shirki kibri hasada maoneo wamany يعمل من الصالحات na yote atake kuwa amefanya mema wa hali ya kuwa ni mu'min fala yakhafu dhulman wala hazma Yeye hataogopa kufikwa na maonevu yoyote yote maonezo yote hatampika wala hazman wala kulu kupendelewa wakadhalika anzalnahu qur'an na arabia kama tulikuletemshia aya hizo na sura nyingine tumeiteremsha hii qur'ani kisomo cha fasaha kabisa wasarrafna fihi min alwa'idi na tukabainisha ndani yake na ma, makemea ma mbalimbali ili viumbe huenda wakamuogopa mwenyezi au yuhudithu lahum dhikra au kuka Waletea wao viumbe ukumbufu fata'ala allahul malikul haqq wa la ta'jal min kabli an ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilman mwenyeziungu anasema ametukuka mwenyezi Mungu mfalme wa kweli na mtume Muhammad alisemekana kwamba alikuwa akimfuata kwa haraka haraka jibril wakati na mtetea qur'ani na Mwenyezi Mungu anamwambia usifanye haraka kwa kisomo kabla haijafikia mwisho kwa kisomo chake unaposomewa na nao Yubraili Wakulu rabbi zidni ya ilma na useme e mola nidishia elimu wala ahidna ila adam Mwenyezi Mungu anasema tulitoa amri na agizo kwa Adam min qablu kabla ya, ya yeye kuja duniani fanasiya akasahau sahau agizo hilo walam najid lahu azma nawala hatukum kuwa na msimamo agizo lenyewe nikatazwa alikatazwa le kuula mti ule ambao alikatazwa kuula akabidi aule kutu, kwa kuto kwake kuwa na msimamo mahala hapo waidh lilmalaika kumbuka pari tulipoambia malaika usujudu liada na sujudieni ada ili baada ya kupasi mtihani aliouliza malaika mwenye Mungu ambiuni biasmaa'i haulai wakashindwa kashidwa akisha adam akayataja yote ndipo akamwambia malaika usujudu Adam fasajadu wa ila illa iblisa kwa iblisa aba e alikataa an yusujida na ile kwa katika jamii ya hao malaika fakunna ya adam tukamwambia ewe adam Ina hadha aduuka adui wako wa lidzawjika umki aduuka umke wako fala yukhrijannakum min aljanna tahadhdha wasijja wa peponi hawa Fatashka kaja kuwa sababu ya yenyu kupata mashaka ya maisha duniani inna laka alla tajua fiha wala tara wewe umeshapangiwa usione usione njaa mpeponi wala usikose nguo wala usione baridi wala usipata joto wa annaka la tazma fiha wala tabha wewe umeshapangiwa usipate kio wala usipate njaa njaa la kiu wala tadha wala usipatendyo joto fa waswasa alai shaitani basi yakalukum shawishi shaitani kala akaambia ya adam ya adam we, Hala aduluka hala shajarati alkhuldi wa mulki la yabla sivimanka kuelekeza mti ambao utakupatia wewe kukaa umpeponi kama utautumia na ufalme usiochakaa fa kwenye nti kwenye mti ula fa kana wa minha kutakun tu fa badat lahu ma sawatuhuma wa tafaqa alayhima min barakat aljanna wa kaula kuula tu wakad na nguo za peponi zilizos zikwakati dikwa kila mmoja katika ba, bibi na bwana kumuona mwanzake alivyoundika wakana kimbilia majani kujipapuria majani kujistiri kujibabika babika wa asa adam utrabaahu kwa tendo hilo ilithibiti kuwa alikonda kinyume adam jitabahu, arabbuh, عليه, tawba, na maagizo la mola wake fa akawapatisha akawapatia taabu vizazi vyake fa akawapatisha tabu taabu chake. zake thumma jitabaahu kisha mjezuungu akamchagua adam jitabaahu arabu alimchagua mola wake fataba alaihi akamwafikisha tauba na kumuongoa qalah bi thamina aka saa tena, shukeni shukeni mtoke humo peponi jamii wewe na kizazi chenu baadhu na baadhinadhu baadhi yenu na kwa baadhi ni maadui wewe na shaitani ni maadui watoto wako na baadhi wa watoto wako na maaduhi fa inma yaatiyan nakum huda lakini utakapokojieni muongozo wangu kutoka kwangu huko duniani utakapokojieni mwongozo kutoka kwangu huko duniani Famanittaba hadaya atakufuata uongozi wangu falaydhil wa la yashqa ittabaa hudaya atakufuata uongozi wangu falaydhil hatapotea wa wala yashqa wala tabu Waman aaradha an dhikri natakaa ipamgongo miongozo yangu fa inna lahu ma'isha tamdhanka Basi huyo atapatwa na maisha ya taabu wa ya yawm alqiyamati ama na kisha tutamfufuwa siku ya kiyama akiwa kipofu. Kala atasema, Rabbi lima hashartani ama wa kad kuntu basira." Oh Mola wangu, mbona umenifufua wa kipofu na hali nilikuwa na macho yangu? Kala atasema, "Kadhilika atatika aya atuna." hivyo hivyo, tabakiwe kipofu Kwani zilikujiya aya zangu, ni aya zetu wanasitea ukasahau wakadhalika leo mtunza na wao leo vile vile tunasaudiwa wakadhalika najizi man asrafa na kwa mfano huo tutawalipa wale waliopenda kinyume na kufanya fujo la maisha walami yumunbi yaa rabbi wakawa hakuamini ayatmulaw waka. yulamba hakuamini ayatmulawaka wala adhabul akhirati ashadu wa abqa na adhabu ya akhirati ngumu, mzito na yakudumu Afalam yadi ya lahum kam ahlaknna qablahum Kwani hujabanikia wao ni wangapi tumekuwa wangamiza kabla ya wao mina katika pale Ya yamshuna fi masakine wanapita wakaona katika makazi ya waleokuwa wanaona kwamba hapo walikuwa akiishi watu waadi hapa watu wa thamudu hapa watu wa shuaib wanaiona miji hiyo athari zao zipo Inna fi dhalika ayatin liuli nuhah haqiqatun athar hizo ni dalili kubwa kwa watu wenye akili la laula kalimatum mirabika min rabbika lakana li zaman wa wa ajal Na kama si usemi wako wa mola wako ukutangaza kwamba atawakusanya viumbe na makosa yao mpaka siku ya kiyama atakapowapufua akawalipa wema kwa wema wao na waovu kwaovu wao basi ingalikuwa ni kitu cha lazima kule hapa hapa duniani na ku kila mtu malipo yake lakini muda uliotangazwa lazima ufuatwe fasbir alama ya yakulun basi muhammed ibn kwa maneno ya kijinga jinga ya teka ukuwa yakasema makafiri na kaidi Vumilia fasbir alama ma yakulun Wasabihi bihamdi mtakashi kwa sifa zake wako kabla tului shamsu, kabla hurubiha, kabla ya jua kutua, na kabla ya kuchomoza, kabla ya jua kuchomoza, na kabla ya kutua. Wa mina ana illa ili, na nyakati za usiku, fasabbe mtakashimula wako wa atrafa na hali, na nchambili za mchana, ndo ili ili asubuhi na jioni. Kufanya hivyo la alaka tartha ili uridhiwe, ili uridhiwe na ukiridhiwa, na we kwa kumalipa utuka wala na ainaika, wala usipeleke macho yako ila ma'a tamanna bihi azwaja minhu ukayakodolea macho yako kile kipato na starehe tulichowapa baadhi ya watu Zaharatul hayati dunia ambayo ni mapambo ya ulimwengu tu, ni mapambo ya uhayo wa Tumiwapa tumewapa hayo lenafutina humfihi ili kuwatia mtihani warizqu rabbika khayrun ya rizqam wako ni bora na ya kudumu wa'mur ahlaka bis-salati wa kusali waqusalli wastabir 'alayha wumili ji salah uskilie usimamie khasa wa kwamba hiyo amri inatekelezwa la nas'aluka rizqan ushugulike rizq riziki hatukoambia wewe nahanu naruzuku sisi ndio tunakuruzuku wewe wala akibatu lit na marejeyo mema ni kwa watu waacha Mungu marejeo mema yote yanasathibitishwa kwa watu waacha Mungu lihalit taqwa wa qalu la laa ya yaatinaa bi aayati wanasu makafiri wa kaidi qaninaa muhammad hatul tayyib wa muiza min rabbika kutukum raa awalam taatihim bayyinatam fi as-sufi al-ula qani hayajawiya wao hasijawiya wao dalili zizomo katika sufu za kwanza walau anna alakanahum bi adhabin min qabli na law kama sisi tungiwaangamiza kwa adhabu kabla ya ya kuleta aya hizo dalili hizo laqalu angalisemarabbana laula arsalta ilayna rasula mungalitoa malalamishi hayo ewe mola kwa nini usitupelekee sisi mjumbe pana tabia ayatika ili tukaweza kufuata dalili zako min qabli an nadilla au nakhaza kabla ya dhalilika au kupata unyongefu. qul wa mbi qulum wa kila anangojea muda wake fa tarabbasu basqay bunanin goni yani fasata'lamuna ukifika muda mtajua tu mtamjua man ashabu sirati sadi wa man hada mtamjua ni yupi aliyekuwa na njia ile na mwenye kuongoka allahumma haddina bihudaka. wa janna mima yusari ma Wala fi ridhak tuwallina wali ansirak wa la tajanna man khalafa amraka wa حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلامون سيرين والحمد لله رب